върчащото колело. Имало едно време, едно малко селце, в което живеело бедно момче на име Алан. Баща му продавал сено, за да издържа семейството си и за да може Алан да ходи на училище. Алан изминавал по една миля всеки ден, за да стигне до училище. Всичките му са ученици имали велосипеди и се присмивали на горкички Алан. Ей, Алан, не те ли болят краката от толкова ходене? Тренира за маратона. Трябва да му викаме, господин двокрачко, без колело. Алан много се разстроил, че му се подиграват. Затова отишъл при родителите си и ги помолил. Всичките ми приятели ходят на училище с велосипеди, и аз искам! «Алан, нямаме пари за велосипед, сине. Изчакай няколко месеца, моля те». «Извинявай, че съм толкова настоятелен, татко. Не искам велосипед. Добре ми е да ходя на училище пеша». Същата вечер, след като Алан заспал, родителите му решили. «Алан е сред малкото момчета в селото, които нямат велосипед. Горкото дете, колко ли се тързае?» И виж колко е чувствителен сина ни. Когато му казах, че нямам пари за това, веднага се съгласи да продължи да ходи пеш на училище. Трябва да му купя велосипед, някак си. Просто вземи това и го продай. Мария! Каква полза има от едно колие? Велосипедът ще е много по-полезен за Алан и за теб. И така бащата на Алан продал колието и купил на Алан стар велосипед. Той бил на седмото небе и всеки ден го карал до училище. Един ден, докато се връщал, веригата на стария велосипед се скъсала. Алан слязал и започнал да я оправя, когато ненадейно чул шум, идващ от близкото езеро. Помощ! Помощ! Алан видял, че някой се дави в езерото. Втурнал се към езерото и скочил във водата да спасява мъжа. О, благодаря ти много, момче. Спаси ми живота. Просто направих това, което всеки би направил. Не трябва да ми благодариш. Мога ли да направя нещо за теб? Моля те, нека ти помогна. Точно сега ми се щупи велосипеда. А, това ли? М -м, искаш ли нов модел, който да лети? Мога да го направя хвърчащ. Мога да го направя колело-хвърчило. Магиосникът чукнал велосипеда и изведнъж му изникнали криле и се превърнал в чисто нов и бляскав. Магиосникът предупредил Алан. Докато продължаваш да си така добър и отзивчив, велосипедът ще остане такъв. Но ако станеш егоистичен, крилете му ще изчезнат и велосипедът ти ще върне отново Стария си вид Алан радостно откарал велосипеда от дома и разказал на родителите си всичко Сега другите деца карали велосипедите си по пътя Алан всеки ден летял до училище Вижте, ето го Алан Искам и аз да имам хвърча с велосипед Късметлия е Алан Където и да отидал Алан всички хора го гледали с възторг и възхищение скоро започнал да се чувства много специален и станал груб и самонадеян, защото имал хвърчащ велосипед. Тапко! Днес не си на училище, затова ще взема велосипеда до нивата, да окуси малко трева. Не, тате! Не дей да караш красивия ми велосипед в калната и мръсна нива! Ала, Велосипедът си е мой. Ясно, магиосникът го даде на мен и не давам на никого да го кара. Хей, Бен! Какво става? Нямаш ли велосипед? Явиш, моят е хвърчащ. Един магиосник толкова се впечатли от мен, че ми го даде в знак на благодарност. И докато Алан изрече тези лоши думи, велосипедът изгубил крилете, отново се превърнал в стар и паднал на земята. Всички деца започнали да му се присмиват. Бенот ишъл при него и му помогнал да стане. Добре ли си? Магиосникът ми каза... Алан осъзнал, че е станал лош, груб и егоистичен. Затова велосипедът отново се превърнал в стар. Получил си заслуженото. Прибрал се от дома, поправил го и казал на баща си. Алан? Толкова съжалявам, татко. Държах се грубо с теб. Ти ми купи велосипеда, а аз не ти дадох да го използваш. Как можах да направя това? Сега го поправих. Карай го всеки ден до нивата. Аз ще ходя пеш на училище. Повече няма да се оплаквам, обещавам. От този ден нататък Алан отново тръгнал пеш на училище. Двамата с Бен станали добри приятели. Минали много месеци и един ден Алан намерил нов велосипед пред вратата си, същият като този, който му дал магиосника на времето. Алан го оставил на баща си да го кара, а той започнал да ходи на училище с стария. Но сега всеки ден возил и Бен със себе си. Нямаме право да се държим грубо, само защото нещата, които притежаваме, са по-добри от нечи и други. Трябва винаги да сме благодарни и да уважаваме останалите.